Томочка боролася, мов леву, точніше поранена ливиця. Відверто кажучи, Ніка теж, спочатку заради спорту, адже Томочка, незважаючи на вікову перевагу нахабної суперниці в бік молодості, здавалася їй набагато кращою і гарнішою за неї. Красива, елегантна, вишукана із зачіскою жінок початку минулого століття. Завжди охайна, холодна завивка. Звісно, мало хто зараз може пояснити, що воно означає, але ті світлі кучері хвилясто обремляли обличчя і виглядали, мов приклеєні. Високі вилиці, великий підведений контурним олівцем рот, довгі вії, крапельки діамантів у вухах, завжди класичний стиль одягу. Словом про таку жінку. Можна лише мріяти. А якщо додати до такої зовнішності її шалену відданість, уміння готувати вишукані страви і хобі, збирати зілля на дивовижні оздоровлюючі чаї, якими вона пригощала всю редакцію, то, відверто кажучи, Ніка сама не розуміла Мирося. І навіть засуджувала, як і всі інші колеги, мовляв, що ще мужику треба. Або чому він стільки років маринує у власному соку таку дивовижну жінку, довкола якої, до речі, в'ється купа гідних претендентів. Потім, коли всі пристрасті у їхньому трикутнику вгамувалися, Мирось якось сказав їй, що цінує дружбу більше за любов, а особливо таку давню, яка була з Томочкою. Ніку це образило. Адже означало, що те, що відбувається між ними, менше, ніж те, що існує між Миросами та Томочкою. Але Мирось швидко виправив помилку, навівши купу заспокійливих доказів того, що як жінка, томочка давно для нього не існує. Тепер Ніка схилялась перед її відданістю, розпрощавшися і з райдужним сподіванням бути зі своїм коханим Миросиком, Томочка буквально удочерила її. Це сталося не одразу, проте сталося. Ніка добре пам'ятала, як після великої перерви в стосунках Томочка з'явилась на їхньому порозі, бліда, схудла, ніби притрушена попилом, але все ж таки вишукана, і сказала приблизно таке. Тоді Ніці здалося, що вона переглядає 120-ту серію мексиканського серіалу. Я довго думала і вирішила, що мені легше вас бачити, ніж не бачити. Знати, що ви здорові і щасливі. Причому обоє. Так, так, обоє. Спочатку я хотіла знищити тебе, Вероніко. Навіть дістала в труту. У мене є знайома аптекарка. Але потім зрозуміла, що тоді я б знищила і його він тебе любить. І у цьому, після багатьох спостережень і роздумів, у мене немає жодного сумніву. Тому дозвольте час от часу бувати у вас. Допомагати вам. Бути поруч у важку хвилину. Ну, це все, що мені треба. Можливо, вона висловилася інакше, але суть була такою. Одне слово, через пару місяців уся вся вже уже мирно ганяла на кухні чаї. Ми жартували на тему – секс-де-труа, та якби я був султаном. Свята правда. Щоб уникнути драми, зроби з неї комедію. Іди, іди до абсурду. Часом Ніка навіть сердилася на чоловіка, як він міг обрати її таку непристосовану до господарства, вічно зайняту роботою і своєю дорогоцінною персоною, зі страхом мати дітей, з тією вадою. Якщо поруч була така надійна жінка, із якою він би жив, мов Бога, за пазухою, якби Ніка не з'явилась на його шляху. Стоп. А все ж таки Аделіна Павлівна мала рацію. Сьогодні я промовила це слово не менше десяти разів. Згадка про Аделіну Павлівну – Повернула мене до реальності. Я цілком заспокоїлася і вже могла зробити те, що хотіла. І не наважилась зробити одразу, як війшла до квартири.